Vi vill ta en paus redan Och vi har inte ens fått mickarna att funka För första gången i b historia Har vi en mikrofon var Ja, ja och ditt mixativ är mycket finare än vad mitt är. <laughs> Ja, mitt mixativ är Det är två lådor Det är det har vi haft Sen vi startade på Vi har ju fyra patrons nu, vi har börjat komma upp oss <laughs> ja, Vi har fått låd med en till låda Till Tomas <laughs> <Ja>. mikrofon <laughs> Ja, vi är tillbaka och vi har två mickar den här gången. Det är Thomas och det är Anton. Anton. Anton. Jag spinner vidare på Å. Har du ett o? extra O i ditt namn Det är det. för att du är en egen mikrofon så vi är himla ställd bara. Jag vet inte vad jag ska göra med mig själv. Ja, Unnär du har så inte. mycket utrymme nu. Vi har ju alltid suttit Kin mot kind och delat på din mikrofon. Ja. Vi filmade ju förut Mixstativet ditt. Ja. vi får lägga ut sen här. Och vi lägger ut det skyd. på sociala medier. Social media. Hur är det med Thomas? Hur din här i varje? Den har varit bra. Jag har ju varit med dig fan hela helgen ja. i sig. vi är, har inte tröttnat på varandra än. Inte än. Nej, jag tänker att du, du ska ju få min extra nyckel här snart. Ja? Med tanke på att du bor här ju. Nice. I... Då kan jag smyga in här och förpodda lite grejer också. Det kan du göra. Det vore ju trevligt. Ska vi spela in ett avsnitt när jag bara säger allting först? Och sen får du fylla i liksom. Jag får feedback på det du har sagt. Ja, ja det skulle jag kunna göra. <laughs> Ska vi, ska vi berätta lite grann vad vi har gjort den här veckan? Alltså våra Patreons fick ju höra ett litet extra avsnitt. Ni som är patrioner mm. av Bedshop får ju lite extra klägg man ja. kan lyssna på. Ja, klägg var... <laughs> ja, det är jag och mina ordjakter. Ja. Nej men vi var ju, och förra veckan var vi och poddade med Idiotska Vank Och då hade vi ett litet eftersnack du och jag också Ja, det, det råkade det, Ja, och det råkade bli lite salongsberusad stämning Anton, har du något att dricka? men Gå förbi alla örd, och <laughs> gå på jägen direkt, det är ja. spännande Ja men det blev ett intressant avsnitt och det finns för dig som är Patreon Precis och det kan du ju såklart bli nu i efterhand också om du skulle vilja. Och då blir ju allting som vi lägger upp på Patreon eh, tillgängligt, även för dig. Ja, lite snaskiga detaljer, lite mer på djupet skulle ja. jag säga. Vi vågar lite mer på Patreon. Och samtidigt så måste du rekommendera, eh, vi var ju poddar i Vank. Lyssna gärna på det avsnittet, för det är ganska kul också. Ja, lyssna i hörlurar, annars kommer du inte fatta någonting. <laughs> annars kommer du inte höra <laughs> någonting. Anton, ja. ska vi ta och hitta på någonting roligt idag? Ja, men Jag, tänkte, jag har kommit på mm. så här, att jag skrev en C-uppsats när jag pluggade i Falun mm. som behandlade ämnet filmmusikens påverkan på rollfigurer mm. och karaktärer i film. Och jag tänkte att det vore kul... Skrev du en C-uppsats? Jag skrev en C. fucking ace man. Yeså? Ja, men... Vad fick du jag... för betyg då? Ja, jag fick ju... VG ju högst mm. av någon jävla anledning. Men jag fick ju det. Det tror jag aldrig. Jag har aldrig fått bra betyg i, i något sånt. Mm. Jag har aldrig tyckt om så mycket att städa och moppa lägenheten som jag gjorde när jag skrev SEPSATS -E Man mm -hmm. hittar undanflykter till allt, bara för att slippa skriva Men jag gjorde det och jag skrev om det här uh -huh. Och jag tänkte att det vore kul, jag ska förk förklara lite begreppen För vi ska jobba med lite kongruent och icke-kongruent musik Oj, redan massa, massa uh, fancy Det som jag skrev där uh -huh. Ja, men det tänkte det, var, det hade varit kul, det handlar om kontraster Mm. Har du sett American Psycho? Om jag har sett American mm. men Psycho. Med Norman Bates när han kommer in eh, med en yxa. Och ja, det är klart jag till har. Ja, mm. Till tonerna av... Rut, Rut, Rut. Rut. Va? Låter det inte så när han kommer in med en yxa? Rit, ja, det, rit, han är ju, ju musik ju. Ja. Det är ju... Men fan. Jag härmade ju fioler som liksom... Eh, det är ju psycho. Ja, men American psycho. American psycho. Nej, ja, ja. den har jag inte sett. De, de är på Wall Street. Det är ju väl bara, det är ju remaken. Ja, heter den American Psycho? Det gör den fan i mig. den gör det. Psycho har man ju hört. Ja. Då no, du... kommer man ju in i ja. öppna dörstraperiet och så med en kniv och så är det ju de. Och så är det hans mamma, eller han var sin mamma. Din mamma. <laughs> Spoiler alert. Spoiler alert. Men där är det ett För en 50 år gammal film. <laughs> det är ett ypperligt exempel på kongruent filmmusik i den filmen. För den musiken stärker ju skeendet i bilden. Nu får du inte skrämma bort lyssnare här med Nej. sådana här konstiga ord. Säg Nej. det långsamt åtminstone. Eh, kongruent filmmusik. Eh, heter det inte dietisk? Fick Nej, jag lära mig fan. när jag läste. Nej, eh, det, det, det är något dietisk. helt annat. Aha, det, det, är okay. om, det är om Norman Bates lyssnar på P4 morgon... Ja, om det är en radio som är i scenen ja, ja, ja. Då är den ju dietisk ja, ja, ja. Men Och det här... är den icke-dietisk Då är det ju någonting som liksom producenten som har lagt på Som inte rollkaraktären hör jag Precis. Ja. Men kongruent och inkongruent Det är ju bara åt själva stämningen i filmen Det har ingenting med det där att göra ah, okay. Kongruent är musik som förstärker skeendet i bilden Medan inkongruent är en liten kontrast Men som mm. ändå ger en effekt vad skulle vi lägga på för musik för att göra det här intressant medan du pratar om det här då? Ja, jag tänkte bara säga American Psycho, Norman Bates med yxa till tonerna av... Och vad fan heter de då? Paul Simon. Han som är Lejonkungen, vad heter han då? Ähä? Han som sjunger i Lejonkungen, filmerna. Han heter också Paul, visst heter han Paul? Nej, det gör han inte. Ja, men hjälp med det, vad heter han då? Genesis, heter de det? Vad fan Lionkungen filmerna, alltså det är ju Lena Söker Alive. Det är ju är han John Elton John som sjunger. Ja men inte han, din armen. Annan... Men det är han som gör till Lejonkungen Ja men jag ballar ju. Vänta. Han är Genesis Phil Collins menar du? Ja. Han sjunger i bandet heter bandet heter Genesis? Ja. ja, varför säger jag inte det? Jag sa ju det. <laughs> Phil Collins spelar Jäla... trummor och sjunger i Genesis. Ja. Tasha och Björnbröder sjunger han i Ja också. just det. Ja, massa Beard Brothers. Vad är det med honom nu då? Nej, men han slaktar ju... Han mördar ju en människa jättemycket. Till tonen av Genesis. Och jag, jag tror det är låten... Har Phil Collins mördat någon? Nej, inte Phil Collins, men Norman Bates. Jaha. Ja, det är ju ja. för övrigt... Eh, Bale. Christian Bale som spelar han. Okej. Okay. Ja, en liten rättelse från kontrollrummet här i framtiden. Varje gång Anton säger Norman Bates... Så menar han egentligen Patrick Bateman... Okej, tillbaka till podden. Det blev lite rörigt det här. Ifall du hör några fel, då kan du skriva till oss på Facebook och rätta oss. Mm. Men då är det lite tonare och det blir lite en kontrast där. För musiken är lite glad medan han bara gör ett brutalt mord. Och det är det som är lite inkongruent. Ja, just det. Att det blir en kontrast i skenet i bilden. Watchmen har ju även en scen i början också. När han ramlar ut genom fönstret och dör. Ja, till... Unforgettable, that's what you are. Så lite så här jassigt tema. Från ja. tvn som kommer det. Det är ju inkongruent som fan. Men det blir en härlig kontrast. Jag tänkte att. Skulle vi inte kunna göra något kul med det? Fast att det liksom, musiken passar egentligen inte till det man pratar till om. Till man pratar. Det blir en kontrast. Jag har jag letat upp lite sådana här movie quotes här. Oväntad grej. Ja men lite oväntad. Jag tänker att det kan bli jävligt kul faktiskt. Nej men nu har jag hittat hundra bästa movie quotesen. Ja okay. Till kända spelfilmer. Mm. Och jag tänker mig att jag läser de här. Mm. Och så lägger vi på lite inkongruent filmmusik på det här. Ja, då gör du en och så gör jag en. Ja, kanske. och jag tänker börja med eh, Taken faktiskt. Med Liam Neeson, när hans dotter blir bortrövad. Det, blir, det är trafficking och jävligt mycket otrevligt. Ja, den första filmen. Det är den första. Sen var det ju med tagen tre gånger tror jag allihopa det. Ja. Tre filmer gjordes. Men fan, jag försöker härma Liam Neeson så gott jag kan. Ja, gör det. Eh, <clears throat> Okej. Okay. If you let my daughter go now Det blir min trailer helt enkelt ja, Och jag lägger på musik då Okej, okay, ja men jag kör nu då <clears throat> If you let my daughter go now That will be the end of it That will... Fan, kan vi göra en gång till? <laughs> jag prövar nu Du får klippa bort det För annars blir den dramatiska effekten inte lika stor If you let my daughter go now That will be the end of it I will not look for you I will not pursue you But if you don't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 Det där var ju jättekonstigt. Det var ju jävligt spännande. Jag tänker, ska du ta en också? Ja, du får välja quote åt mig då. Jag väljer quote åt dig. Ta en film som jag vet vad det är. Ja, du har ju inte ens sett Gladiator, fick jag ju höra här nu. Mm. lite mörkredd här. Jag har sett Gladiator. Ibland så säger jag saker bara för att provocera. <laughs> Okej, okay. ja, jag, jag hittar alltså, en här. <laughs> jag säger inte Marikex. Jag säger ju Mariekex. Nej, Tomas, jag köper inte det här längre. Jag tror Men här har vi en. Den ja. är ganska kort men kraftfull. Oj, vilken speciell kvot jag fick. Ja, ja, det här är ja, den här kanske ni känner igen. Shuey. We? We're home. <laughs> det är underbart här är det ju. Bra. Och vänta, får jag lägga till? Ja, lägg till, lägg till en sån. Ja, jag tar det där. Shuey. We? We're home. Ja, det kommer bli spännande. Ja, men vad fan tog du för musik till det där? Ja, men lite romantiskt. Va? Att de var på en båtresa och hade en romantisk weekend. Och så kom de hem. Det där var ifrån The Force Awakens förresten. Ja. Ifall ni inte visste det, Star Wars episod 7. Okej, okay. nu hittar jag en. Får se om du känner igen filmen. Jag har hört det med motherfucking snakes och motherfucking plane. Vilken film var det? Snakes on a plane kanske Kanske världens bästa film Den har jag inte sett däremot <laughs> Nej den är inte, jag, jag, Man kan alla quotes ja. Men man har inte sett den. Alla quotes, den kvoten <laughs> här, här får du en Thomas ja. <laughs> Okej okay. Du ska få en längre också jag, jag, se, jag säger vad den är från först Den ja. här är från första Rocky-filmen Du vet ju han låter Det är lite showy över han också Yo Adrian är det är ju mer... Nej, det är ju mer desperat. Nailed it. Nej, det är för dåligt. Min Sylvester Stallone är inte vad den har varit. Är det verkligen någonting som han säger som man känner igen? Jo, Adrian. Det känner inte jag igen från Rocky. Jo, men det är ju Adrian. Han ropar när han vinner det i första filmen tror jag. Varför ropar han Joe Adrian? Jag trodde han ropar I made it. Nej, nej, nej, det gör han inte. Han jo. får något talfel tror jag. Nej, nej, det är Adrian. Hon heter väl det. Frugan hans. Nej, Rocky vinner i första filmen. Men Adrian, är det coachen som heter Adrian? Nej, han ropar I made it. Han ropar väl inte Joe Adrian? <laughs> men han pratar så sluddrigt så det är väl... Ja, men det ja. vet man inte. Jag tänker, vi tar, vi tar en till. Här får du en till i att du har så korta. Men jag tycker den där är en klassiker. Ah, Clint Eastwood. Mm. Och jag tänker att du kan göra den här ganska bra. You got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do ya punk? Det var ju inte jättelikt, men visst. Men man fattar Musiken ju. var ju rolig till. Say hello to my little friend. <laughs> Ska, det är viktigt att inte betona det när Say hello to my little <laughs> Ja, jag kan hålla på med hela dagen. Here's Johnny! Here's Johnny! Ska vi gå vidare? Vi vidare. Du! Är det dags för en skämskuddelåt? Ja! Ska vi kanske ta och kolla i den magiska skattkistan Som vi fick inskickad till oss med gamla skämslåtar Från Antons förflutna Det lät väl som en bra nödlösning <laughs> i alla fall Du, jag ska kolla vad vi har i den Ja Amal oh, no. <skratt> my <job> trouble <skratt> Ja, det var Alexander Dalin, Våran gamle vän som har skickat den Åh oh. oh, Jag ser på dig att det här är skämskrödelåten <skratt> Det gör lite ont att se den här Anton skrynklar ihop ansiktet alltså, jag lyssnade en sekund På introt nu Och insåg att det här var inte så kul <skratt> Jag måste ju jag måste skydda mig själv här mm. ja. eh, Gick på gymnasiet Estet. Det var ju så här när jag börjar spela i en låtar mm. Och här hade jag nog mer fokus på att skaffa brudar När jag skrev musik Än själva mm. glädjen i det jag själv ville spela Men det här är när du går i gymnasiet någon gång ja. ah, okay. När heter Enough of your love mm. okay. Det var till och med så att jag orkar inte skriva texten Så jag starade pappa av ha gamla poplåtar <laughs> Som jag gjorde om men den fick ju respons, det, var, det fanns ju danslinjen på gymnasiet Och de ville ha låten att dansa till Aha. Tyckte de var bra, vart mm. man ju lite såhär rörosig om kinderna och... ja, Du är lite rörosig om kinderna ja, nu mår fan dåligt nu alltså <laughs> Jag nu vet måste... inte, att trycka på play här Ja vi lyssnar på hela Okej, okay, man har väl ändå distans till det här on the road tonight love has had enough of the blood So I think this is right Hur lång är den? <laughs> för lång Men jag tyckte ju det där var svinbra Ja det vet jag fan alltså Men jag... funkade den då? Fick du någon tjejer på det här? Nej det fick man väl, har man någonsin fått det Tack vare <laughs> musiken Jag har ju lärt mig att inte mixa gitarrn In i en syltbörk om inte annat vi lägger upp hela den här på Soundcloud också som vanligt. Det är alltså Beard Soup Records på Soundcloud. Men fan, du har väl, måste ju ha lite skämskuddelåtar. Det, det har varit lite underskott på mina skämskuddelåtar, det vi, får jag hålla med om. Ja men jag tycker det, det känns som att du har fast du vågar inte <laughs> riktigt erkänna dem. Ähm, men vi hade ju så mycket på dig, men nu tror jag att jag har grävt ur det sista som var i den där skattkistan. Ja, men alltså, jag tror att det finns på dig också. Alltså, jag vill ju gå in i din dator och rota. Ja. Vi tar det ett annat avsnitt. Du, en grej. Ja. Vi ska ju komma faktiskt till mainpunkten. Nu ska vi gå in på den redan lite nu och, och göra som vi brukar. Mm -hmm. Vi har ju fått in lite låtförslag nu, vilket är jävligt roligt. Ja. Till, till vår podd. Har vi fått in en demo i våran Dropbox? Ja, en liten demo i våran Dropbox, ju ja. Förra gången gjorde ju du en version på Thomas... Eh, Thomas Björling, Thomas Björling hade ju spelat in ett, ett piano där. Ja. var det bra. Det var ju en muse. Och det var ju skönt i jävla förlopp att, att du hade preppat eh, soppan. Det är som ett tv-lagningsmatprogram. Ja, ah, jag anar en grej här. Har du för, förprodat någonting? Jag har förfestat lite. <laughs> <laughs> Vi fick in ett ljud. Jag, jag fastnade för ett ljud. Mm -hmm. Det var nog mer för att jag gillade utmaningen, tror jag. Okej. Okay. Det är en gammal arbetskollega till mig. Ja. Eller gammal, han är ju väldigt ung den här killen Han är 20-årsåldern mm -hmm. eh, Han ligger i sin soffa Han ser ut att vara lite packad Okej okay. <laughs> Andreas Jedselius heter han i alla fall Han kanske eh. bara är avslappnad också Han kanske inte är packad ja, Jävligt avslappnad Hur vet du det då? Nej, men han skickar ju en video jag har det är ett videoklipp Han skickar okay. in ett videoklipp den han sjunger <laughs> Och då tänkte jag, okej, okay, det här måste jag ju sätta tänderna i Så ja. att, eh, Jag tänkte, ska vi lyssna på, på originalklippet? ja han filmar sin näsa. Ja, jo, han ser för allt är... ja. Försöker och in på sitt ansikte. Men Men... Jag, tyck jag tyckte det var kul. Men eh, ja, var det en melodin? Det jag kunde höra från det där, om vi lyssnar långsamt, så hör jag. Ja. Om man har lite fantasi så kan man höra den melodin Ja, ja. Och då tänkte, jag direkt, då tänkte jag direkt på Britney Spears väl, Ska du göra en Britney Spears-pastisch nu? Ja, men kommer du ihåg när, när hon kom upp på tapeten igen? Hon raka av allt sitt hår och gjorde toxicity Ow, Eller, det, var, är... det, det var ju System of a Down, Toxic heter det ja. är... Var det i samma veva? Ja, det var det väl inte jag har inte så koll. Nej, inte jag heller. South Park, när de kör Harvesten och måste döda Britney Spears för att få en bra Harvest, det är ju också i samma veva. Ja, eller äh, när hon råkar skjuta av sig, eller råkar, hon skjuter av sig hela översidan av huvudet ja, jag, i men, South Park. Ja, exakt. Och så är det ett avsnitt. Ford Harvest, så att ja, säga. Länge sedan jag såg South Park nu. Väldigt förresten. bra. Jag har i alla fall förberett en liten mix här. Mm. Ja, ja, men det är bra. Hur fan lyckades du hitta det där, de där tonerna i hans mummelande? Jag fick ju lyssna 40-11 gånger. Ja, nej, nej, jag är såklart. Det där var ju solklart. Det var ju precis det han skickade in. Ju. Ja, men det är ju lite det. Ja. Lite Britney Pop. Något poppigt. Nu, nu ringer min pappa på telefon. Oj. Det här är aldrig. Svara, hänt. Då? Vill han vara med i podden? Hej. Tjena, kan jag ringa upp? Det? Jag håller på podden nu. Du, nu är du med i podden. Ja, för fan. Det ja, här är min pappa. Hej, Håkan. Hej. Tjena. Kör du bil? Ja, försöker. Ja. Rätten går till vänster när jag bryr den höger. Så jag vet inte riktigt vad det är för fel. Oj. Oj då. Låter allvarligt. Det låter som att du ska stanna och ringa lite senare när du inte kör bilen. Jag tror att bilen är hjulbent. <laughs> ja, men vi, hör, vi hörs sen då. Ja. Hej då. Det var min pappa. Ja, vår första gäst. Vår första. Ja, i, på sätt och vis. Via ja. min telefon. Men du, ska vi spåna lite vad den kan handla om den här då, så skriver jag en text om det. Ja, varför inte The Harvest? Nu när vi pratar om Britney Spears och Salt Park. Ja, en, en skörd. En bra skörd. Ett bra skördeår kan den handla om. Nu, när det har blivit vår så är det ju dags att eh, plantera och så och så där Ja. Du, en grej förresten apropå att det är vår. När vi hade vårt lilla aprilskämt mm, när, mm. När det var, ja, första april så klart var ju det ja. <laughs> då, jag stötte på en kompis efter, när vi var på krogen och han hette Dennis och han sa att han hade lyssnat på oss men att han slutade för han fattade inte att det där var ett aprilskämt han trodde vi hade lagt ner podden nej jo. Han, <laughs> så, han, han var exakt som jag då så Dennis om du lyssnar på det här så fortsätt eller det gör han ju inte men för... fan? du får ju kontakta han på andra medel nu. <laughs> ja. <laughs> eh, vi finns vi, ja. Det var bara ett skämt Vi har inte lagt ner på det. Eh, under refräng Jag skulle vilja ha en liten stammkör liksom stamm kör. Inka jag, jag tänker hugga -säka. Lite björnskitts kanske också ah, Har du sett Black Panther Ja, lite som filmmusiken bra. i den. Ja Kanske. herregud, ja. något sånt element för det är också lite populärt idag att det, det blir en bild som det kallas trummer till... och ja. liksom huga, chaka körer som är väldigt uh, ja, såhär, men lite maskulina och man vill slåss. lite afrikans, ja. lite så. Vi skulle kunna hitta på ett eget sånt. Vi hitta på en ha ett element i eget afrikanskt språk. ett eget men du från det ena till det andra. Nu ska jag ju lumma på som vi brukar ju här. Mm -hmm. eh, du gjorde ju en jävligt rolig grej tycker jag sist Vi var bjuden på Idiotska Vanks podd mm. Du kan inte släppa det där Jag, jag kan... har gått vidare ja. Ja, Jag kan inte släppa det för jag tyckte det var så jävla men... roligt Och då, då... Jag har inte gått vidare heller Vi ska ju ha dem som gäster någon gång tycker jag Ja, ja men absolut Men vad skulle du säga Nej, men du, du fick ju för dig spela eh, vår podd i slowmo speed Ja, just det. För att den möjligheten finns ju tydligen på Acast. Eh, om man lyssnar på oss på Acast så kan man trycka på 0,4 i uppspelningshastighet. Och då låter det ju som att vi är full. Det, det låter ju helt bedrövligt <laughs> Jag tycker du måste nästan spela upp någonting. Ja, kan vi spela upp någonting från vår podd? Ja, men vi, ja, vi tar första avsnittet då, för det är roligast. Ja, men gör det. Vi det? Eh, det är alltså roligast när man sakta ner det. Sakta ner det. Smulen är som man aldrig tog vara på bakade till en kaka. Kan man säga så? Börja om lite. Jag tar en, en klunk öl. Och så jag byter stål lite. Ja, För att den här knakar är inne <skratt> ja, det är helt underbart Så Från det rekommenderar jag Om det tid och möjlighet så spelar jag om alla avsnitt i den farten det ja. kommer bli jävligt kul för er. Men du Anton, ska vi försöka <skratt> göra lite musik tillsammans? <skratt> Nej, vet du vad? Jag har ingen lust <skratt> Nej, vi, vi lyssnar bara på <skratt> ja. våra egna avsnitt allt, Nerspidat Ja, allt nerspidat ja. Jo, men jag tänker det, ska vi börja slags fnissa till en liten text då? Ja att liksom det enda jag tänker att jag kommer ju sjunga i någon slags brittnisk berstämma. Ja, och du, du är ju ämnad för en hogaboga kör. Ja, det blir bra. Det blir jättebra. Och så ska jag försöka få in det att det handlar om skörden. Ja, the harvest. <laughs> du har ju melodin. Jag ska sola melodin för dig. Ja. Ska den vara rolig eller så ska vi försöka göra det här seriöst. Det, handlar, det är lite ja men Anaconda med nickminage. Det handlar ju så, sex, så sexbetonade texter <skratt> då. Så vi måste ju sexa till den lite. Ja och ifall man sjunger om grönsaker och så så är det nästan lite för enkelt att dra liknelser. Ja men jag tänker det, jag tycker your body is like a squash. <skratt> du vet jag. Det var det snuskaste du kunde hitta på. Det var det snuskigaste jag visste i mitt liv. vet en sexig harvest. Ja, jävla het amisch familj I staterna liksom. Du, vi lägger på lite Vad var det du sa att det hette Den här musiken som är icke-dietisk Ja, kongruent och icke-kongruent ja. Alltså icke-kongruent du menar Lite ja. gå emot Vi lägger på lite icke-kongruent musik Medan vi snackar om vad vi ska ha med i texten Ja, okej okay, okay. Jag tycker det kommer blommor Ja. ja, blommor, det hör ju liksom skörden till. Ja, men lite blommor och lite när man går med lie, kanske. Ja, alltså slå gräset Kan man ju ha ljen till. Slå gräset så kan härsa mitt hör. Det sprutar gräs och inälvor överallt. Inälvor? Ja, jag, jag kommer in då? i musiken. Ja, ja, ja det, är det är ju gjort. också, man måste ju ta vara på även köttet från Kött djuren. Är det... det är ju jag frukt. Tänk, jag tänker kan vara med när man tjänar smör. Kan det vara med? Då? man var en kärna vad säger du ut? kärnar Ja, just det. Jag, jag vet inte, jag zonade ut helt och hållet för att musiken blev så himla konstigt till det här. Till. Jag, jag tänker lite så här, vill du... Do you to scare my butter Om jag vill kärna ditt smör. Ja, men det är ju lite sexuellt. <laughs> Skå du hem till mig och kärna mitt smör? Det känns som en Job <laughs> Andersson från Mammas nya kille. Att, jag tycker det är... Ja. Men hör du, du Bengt? Vill du polja med hem till mig och tjäna smör. För du får mig som en liten Jag tycker det är som Microsoftsäv när man låtsas skrev in när man var liten. Hejsan, vill du komma hem till mig och tjäna mitt smör? Vi tar en liten paus och skriver färdig texten. Jag tror att glas vatten skulle jag vilja Ja, Eller red bulljäger? Nej! <laughs> Balalola? Visste du att Balalola... <laughs> Nej, det här är ganska kul faktiskt. Det är ett av dina påhittade ord eller? Ja, det är ett av mina första påhittade ord ja. Vill du veta vad som hände? Nu du, du, du, skulle säga någonting Jag skulle säga att jag hade kommit på en text här Men ja. för all del men Jag bara kom på det nu, ja. det här tycker jag, det är fantastiskt Jag låg i sängen, jag, så här, jag är ju spädbarn N När jag man första gången Är du spädbarn? Jo. Nu hänger jag inte med alls Jag var jätteliten bebis jag Okej, det här är en anekdot från när du var liten Det här är en anekdot från när jag var liten Anton Alfilsson Antons, bland de, mina första ord faktiskt mm. Men det var så, här, farsan satt så, Ja men här, tjär, fan du läget Eller som han pratar med bebisar Det säger man ju inte Hej min son, hey, fan bra <laughs> Men då hade jag typ varit hans famn när han hade gullat med mig Och så spänner jag ögonen igen Tänkte en månaders gammar bebis. Eller ett år var jag väl kanske. Ja, jag, ja, för ett... jag, annars tänkte jag att okej. du var devil's bone, om du pratade när du var en månad. <skratt> daddy. <skratt> Who's my daddy? Balalula. Ja, exakt. Nu tog du, <skratt> nu tog du allt från mig. Ja, men du sa ju att <skratt> ja. jag antar att det var punchlinen eftersom att du sa Balalula. Ja, men du han, han, han skulle väl framkalla en rap eller någonting? Tvarn, ja, okej. vet jag eller? Ja, men jag var ett och ett halvt år. Och så tittade jag på pappa så här med spänd blick och så säger jag... <skratt> Balalula. Och vi har fortfarande inte knäckt I familjen vad det här betyder Så jag tänker det här, kan man då, det här kanske man kan ha I Bouchaka, ja, ja det tycker jag En vi... liten sån ja. Ja. Men du hade ju också någon ja, Men Jag tänkte på apropå det vi pratade om Att man gör lite snuskiga konnotationer Och sådär liknelser i Modern musik det ofta är ja. eh, Och att vi skulle handla om Harvest, harvest Alltså ja. skördetid och så du vet ju att aubergine, den smiling. Ja. Du vet du vad det betyder när man skickar den? Ja, att jag har en penis. Ja, det... ja en kissfylld du, penis. Du lindade inte in det där alls, utan du gick pang ja, men... på rövbetan du, bara. Du vet väl hur jag är. Ja. Pang i rövbetan, skulle jag säga. men pang på rörbetan <laughs> ja. heter det. Men jag tänkte att den skulle handla om en aubergine. Det kan man ju få med i texten i alla fall. Ja, det kan vara med. Mm. My aubergine want to be in your röv... Ballalula. Ballalula. <laughs> Absolut bra ja. Jag tänker aprikoserna Med sig fritet också Som symboliserar en skärt ja, Apricots den... and uh, eggplants. eggplants Eller ja. aubergines I want to put my aubergine in your eggplant Lite så Nej, ja, nu det, det har du nog missförstånd För att Eggplant och aubergine är ju samma då? Ja, det kan ju vara ett, Hallå, det... ett uh, homoerotiskt <laughs> Förhållande i den här uh, men jag... frågan är ju går med själva instoppandet då <laughs> faktiskt. är vi tillbaka i idiotiska vank -territorier här. Ja, vi pratar om grönsaker. Ja, oh, det vet. är ju bara fantasin som sätter gränserna. Bli... Min prydhet, den liksom har slagit till igen. Jag har inga jag klockor li... och ringer heller jag Nej, är jag är som spindelmannen, han har ju liksom sitt my spider sense. Mm. Men jag har prydhet som liksom ding ding ding, ding. Jag börjar liksom my prudence is tingling. Det var det Vad gör du då? Går du och gömmer dig i ett skåp. För det Nej, jag blir ju mycket. När jag du blir år. knallröd i ansiktet och eh, dörligt inom bordet. För det var ju jämt när man drack öl med dig förr i tiden. Då kunde man säga, vart är Thomas? Och så letar man en kväll. Och så, så, bara... hit, och så hittar man det i ett skåp. Uh -huh, Alltid gått, ett skåp. Gått iväg och skämts bara. Ja, tror du, sitter du där och skäms då? Och, det är inte du har så snusiga fräckor ja, så att jag måste gömma mig. Sista ut vägen. Nu måste jag hitta ett bra jävla skåp och sätta mig För <laughs> ja. Det här jag klarar jag inte. Det ja, vi är. säger att det var därför. <laughs> ja, vi kan ju inte <laughs> ja. Ah, ja, Nu ska jag skriva en text om en aubergine. Nu får du inte störa mig. Men Är aubergine aubergine på engelska också? Måste vi kolla upp. Säger man eggplant? Ja, en äggplant säger man. Okej, okay, Google. What is an aubergine? Enligt Wikipedia är aubergine eller aubergine. Även äggplanta eller eggört är en växtart som beskrevs av Carl von Linné. Ja, men... Jag har ju Google på svenska. Jag vill ju veta om det fanns på engelska. Jag kan du ställa om henne. What Please. is the difference between aubergine and eggplant? Ja, ah, då sa det är samma. Vi säger det. Ja, ja, ja. Men är det aubergine då? Ja, men man... Ordet finns ju på engelska ja, det gör fall. det. Och det, det kan är... betyda vad som helst. Ja, men det. det är lättare att rimma på aubergine än eggplant. Aubergine within. Har du skrivit en text nu? Ja. Jag håller på att baka en snus här. Varför säger man att man bakar en snus? Det är inte som att jag håller på med ingredienser och stoppar in i ugnen. Vad va har du kommit på då, Thomas? Vad behöver man för ingredienser för en snus? Man behöver snus. Snus? Det är som i köttfärs. Ja. Du behöver vi kött och du behöver vi färs. Ja. Ja, men tell me about your creation. Jag tänkte så här. Att det ska vara en kille som är blyg. Mm. Och så vill han... Har vi gått ifrån det här med skörden helt och hållet nu? Ja, men det är lite utöver en skörd. För att han vill starta upp ett fruktstånd, va? Ja, ja, ja. Och så är det det att han har sett en tjej som är duktig på nummer och så här. Så hon är smart. Och han vill starta upp den här... Liksom affären med henne och sälja grönsaker tillsammans okay. Så då är han så blyg så han skickar bara ett sms Med en aubergine till henne ah. Och hoppas att hon ska förstå Men Hon, misstolkar, hon misstolkar det och svarar inte Ajajaj ja, ja. Klassiskt tabbe Ja, olycklig kärlekshistoria Och då är det någonting så här I'll send a message with a purple aubergine oh. Followed by a smiley with a grin Okej, okay. okej oh. I want to hook up with this girl called Evelyn. Mm. Uh, but I never know how to begin. <laughs> I just want to start up a fruit stand with her. Ja, mm. ah, ah, ah, ah, vad härligt. Mm. Det, men, och jag tänkte så här, när det här sjöns så jag ska försöka, jag tänker Britney Spears. Ah. Hon är ju känd för uh, har du sett The Grudge? Ja, hon börjar lite med The Grudge. I feel, uh, Skräckfilmen. Uh, lite reptilaktigt. Uh, ja. det Varför gör hon så? Jag vet inte. Uh, bye, bye, bye. Det är som vi pratar med i, i vår Patreon-avsnittet där. Du kan inte referera till Patreon-avsnittet. vi Om ni vill veta vad Anton pratar om när han säger DÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄPÄP Ja, bli Patreon Jag säger inte det nu <laughs> <laughs> ja, men det, Jag håller på Mitt mixativ är ja, snak Snälla ge oss en dollar så vi kan köpa Ett nytt mixtativ Nu, mix ja, nu, för här ljudet här. Ja, nu försvinner vi... Anton har, Ut ur ljudbilden Nu har jag en nickad bröstkorg <laughs> Skänk oss en dollar så vi har råd att köpa nya tiv För att nu ramlar ju Det är ju den... fan med bedrömet alltså. Du har en gammal skokartong och en liten kabellåda. Ja, du. det är synd om oss. Men vi har roligt också. Ja. Nu ska vi sjunga in det här tycker jag. Du ska sjunga. Jag sjunger och du kör ha, lite hogashacka balla lola kör. Ja, det, är klart ja, vi gör. det tycker jag Nu Men sätter vi igång. Nu gör vi det här. <laughs> Bra är Anton's väg när han blir den han hatar hatar. <laughs> Jag håller på att öva mina. Uh, baby, baby. Jag ska sitta en, en ny identitet i min röst. I want to bye. Istället för bi så sjunger man bye. Ja. I want to bye, I want to bye, bye bye fram din inre Britney. Mm. Ja, Vem också. Kom igen nu Brit då för fa fan Och så sjunger vi en låt om frukt. Ja mm. Det kan man inte tro, men det gör det faktiskt. Ja. I, I wanna hook up with this girl called Evelyn. <laughs> Vi måste skynda oss innan dina grannar går och lägger sig. För nu börjar klockan närma sig den här tiden då de kan börja knacka i väggen. Ja du hör ju inte mig för du har ju hör, har inte vad du säger, du men. har ju hörlurarna på men jag sa att vi skulle skynda oss eh, så att jag hinner sjunga in med ja eller så sjunger du hör. det blir lite lugt där dubba refrängen till att börja med så kanske vi kom på något annat kul ja kanske till och med att du kan rappa lite Ja kanske det, är. freebasar <går> ja, lite men typ, Du vet som de har i modern rap rap de, de pitchar ner den också <går> mm. ja, ja men vi har 20 minuter på oss i alla fall Ja, det är kul att vi har en deadline Störningsskorens deadline Störningsskorens deadline det ska man passa sig för Ska jag sjunga en falsett här Ja Why Send a message back to me Because all I want Is to have Ja, det är som liksom en melodin fast den... Jag följer den lite Ja, det är bra det Thomas ska lägga gangsterrap Yeah Take one, improvise In a fruit stand I wanna hold her hand Nej, vänta <laughs> Thomas gangsterrap, take three You say tomato i also say tomato. mato <laughs> de behöver inte ha med så himla tidligt i mixern det där går ju och mixa ner vet du ja ja ja det är förvaltigt ja. så tid jag kör på bochaka boom schaka boom hey. bo hey. Balalula, balalula! Balalula, palalula ba palalula ja boom schaka boom schaka hej palalula ba balalula nu vill man ju gå på hockey och sjunga boom, chaka, boom, chaka, hej, balla lola balla, Det är det enda man vill. Vad betyder det? lola vet vi inte vad det betyder. Det be kanske betyder aubergine på vårt påhittade språk. Kanske. Ja, den kan ju sluta med att mobilen liksom vibrerar och så får han ett meddelande av henne till slut. Ja, jag kan ju på. Den är liksom, in the cell phone. Den slutar med en så här: hmm. Boom, chaka, hej. Ja, men då så. Jag tycker den här låten ska heta Ballalola eller Aubergine. Ja, Ballalola tror jag för hela mitt barna minne. Ja, men det, det ja, tycker jag. Tycker det? Absolut. Ballalola. Tack för låten Andreas. <skratt> vi har spelat in färdigt och vi tar väl att lyssna på den? Ja, det är väl typ det som är poängen egentligen. Det hade varit Nej, nu spelar in låten men vi kommer inte att lyssna på den Nej. idag. Man Nej. Sådana är inte vi. Det här bjössa vi ju på naturligtvis. Först får vi höra originalklippet Ja, Andreas eh, följsång förut av vår <laughs> balla mm. mm? Varsågoda.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 Ja. ja, det blev ju någonting det där, och det blev ganska svängigt tycker jag. Nog fan var inte det där rock'n'roll i alla fall. Det, Nej, det har kan gjort något nytt. Det var ja. inte rock roll det var det inte. Det var Ballalola. Ja. Ja. Nu har vi fått ett svar på vad Ballalola är. Det är ju en sång om en kille som är blyg och vill starta upp ett fruit stand. Alltså ett fruktstånd tillsammans med en tjej. Ja, det var det jag sa till pappa när jag var liten. Och tittade han i ögonen. Pappa, jag vill starta upp ett fruktstånd. Ja. <laughs> det var ju det jag sa. Och inte fattar han det. <laughs> Men nu ja. vet du det pappa Ja, 28 år senare mm. Nu har jag. jag hittat mitt kall här i livet eh, Vikingavägen 38 Ska jag inte säga att jag bor på ja, oh, Skicka hit frukt Skicka hit så Det tycker jag har gott. Man får ju sjunga också på så många spännande sätt har vi märkt mm -hmm. Hitta på Man ska efterlikna <kör> Jag sjunger med. slut på min röst Den ja. där hockeykören var inte att leka med alltså. Nej det är, det är ju min favviss när man får ta i lite sådär. Mm. Och sen gillar jag ju även din slow rap som du hade i den. Min slow rap, ja. Den kom från hjärtat. Det, fan, du är... är... väldigt vitt hjärta. Det lät jävligt mycket Bronx, alltså. Ja, du tycker det. jag tycker Jag tycker ja. du, fan. Du har haft tidigare liv där, tror jag. Queens. Ja. Eh... Prinsen i New York, eller vad hette den där? Eddie Murphy. Jag vet inte vad du pratar om. Nej. Du har ju inte sett någon Du har inte sett Gladiator, säger du. Nu <laughs> jag har. Jag skulle bara nej, du har inte sett den. Jaha, men jag kommer ja. inte ihåg den så bra bara Det är, det är en... väl den När han är på någon slags Stadion Ja han är ju på, på stadion. Och, och ska köpa en jacka ja. han. Och allt går åt helvete <laughs> och, så skör, och så skriker han ut Are you not entertained? <laughs> ja, när han inte får på sig den här jackan ja, också, så jag att det. Ska jag säga, På sin här Sundsvallsbyxan ja. ha Jag Adidas har alltid i storlek 38 <sniffs> Are you not entertained? Och så kommer Robbie Williams Och sjunger let me entertain you Och så tar han all shine. Mm, mm. Som man brukar göra. Nu, nu är jag trött. Igen. Ja, nu är vi så här övertrött. Ja. ja, men då är vi väl klara för idag? Ja. <laughs> rösten ja. har gett upp för länge sedan i alla fall. Så då är det dags att. Men helvetet, vad hände med rösten? Jag vet. Vi ska avsluta det här då. Eh, från oss alla till er alla. Riktigt... Ballalola! <laughs> en riktigt god ord.